Мрин Київ, люди. Там де життя свято, вічне, а він весь у трехівських буднях. Київська траса, як передпокій столичного раю, що хвилює, принаджує, обіцяє, так багато обіцяє. У Трехівці був суботник. гребли сухалися в парку, і прийшло на суботник дівча в зеленому пальтечку і зеленому капелюшку з матерчатими квітками, кольори весни, і сама, як весна. Яка банальна фраза. Але щось у ній було таке від ранньої весни. Ясно зелений. Сімнадцять літ. Приїхала після технікуму. Здається, в районний банк призабулося. Тіні від безлистих ще дерев на темній, вишитій молоденькою травою землі і покинуті граблі, і обсаджений вербами шлях, яким вони удвох, Ярослав і Дівчисько в зеленому, пішкують до траси Київ-Мрин. Голосують на трасі, щоб їхати. Куди? Навіщо? Кімнатні пташки, яких навесні тягне з клітки, і вони б'ються об залізні грати, а попутних машин не було, і автобуси йшли переповнені, і вони повернулися в Терхівку знову пішки, під гудіння бджіл у кронах верб, що цвіли, і були якісь розмови з натяками на раптове кохання з першого погляду. От тих розмов від хлопчачої закоханості приємно паморочило в голові. Невдовзі дівчина в зеленому пальтечку і зеленому капелюшку виїхала. І нічого такого між ними не було, але запам'яталося. І дівча в зеленому, і мандрівка з нею на трасу, бо то молодість його. Під козирком автобусної зупинки стояло дівча у зеленому плащі і зеленому беретику. Ніби з минулого, аж здригнулося йому в грудях. Тьохнуло, написав би поет. Лова. «Вони безсилі, лише контур, приблизний того, що відчуваєш». Ярослав різко загальмував. «Вам до терехівки? Вважайте пощастило, особливо мені». Дівча глянула на дорогу, на годинника, і нерішуче похитала голівкою. «Я чекатиму автобуса. Невже я схожий на гвалтівника чи грабіжника?» Кокетливо глянув на себе у дзеркальце. Придивіться до мене уважніше. Досить інтелігентне обличчя, правда ж? Кіноактор або письменник і ніхто більше. Якби не себе знав Чубі, зійшов би за футболіста. Але сивих футболістів, мабуть, не буває. Зверніть увагу на мої печальні десь на денці очі. От світ світлої скорботи. Дуже впливає на жінок. У супризі, звичайно, із зовнішнім успіхом. Шкіряний італійський плащ, японська трійка, модний кашкетик, плюс трішки світової скорботи, як прянощі до апетитної страви. Не дивуйтесь моєму блазнюванню. Для мене ця дорога – дорога спогадів. Автобуса нема і сьогодні не буде. Пропоную сідати, навіть ризикуючи своєю невинністю. Звідки ви знаєте? Про що? Про автобус. Дівча густо почервоніла. Я все знаю. Така професія. Сідайте, Бо я поспішаю. Дівча зіщулилась на задньому сидінні. Долоня з тоненькими білими пальчиками лежала на руці дверцят. Не бійтеся. Ви стрибувати на ходу не доведеться. Я вже старий, спокійний мужчина. Це вас мама налякала? Балачками про різні страхи. Розумійте, я була у тітки. Учорашня школярка, він бачив її обличчя у дзеркальці. Нічого особливого. Налід провінційності, на мові, одежі, манері триматися. Ніби налід пелюги на крилах машини. Але така схожа на ту з колишнього життя. Втім, він лише й пам'ятав, що «Зелене пальтечко і «Зелений капелюшок», навіть як звали її, забулися, побігла в досвіта на станцію,